Dios te un ethic bane. La 20 veces. Astian. Ancheta y ratia. Sortida de investidura. Capitalari. Mura Eta eskai horren errepika, kostiraletan, ordubitatik aurrera. Bueno, ahora tal deón, en men, gaudes, gerganchuan, veste, beñere, anchete y ratian, la loguita, bestia, punto zazpian, ahora tal iragorri. Ahí, ahora tal deón, ahora tal deón, y greco ya una, en men, si, programa taguero, una vuelta a tu cocinema, ya, bye, bye, en men, tade. Bye, bye. Bye, ¿Está? bye, bye. bye. ¿Bondo? Bye, gui. Está bueno, va, veste, beñere, a espaldico parte, en men, gaudes, tal de, gucía, jarko y or, técnica, riguixa, iragorri, y greco ya una, fichaje berría, o Eta, bueno, gaurkoan onjarbitikan ekarritugu ba, gazto olimpiaen inguruan ibidien, pues, biru gazte, pues, horren inguruan berre mateko, garratzaldeon. Aupa, gaixoa. Eta, bueno, ba, gero, pixka saioaren orkezpena egiteko, ba, izango dugu, esotungun bezala, bos, beti berrien, errepaso baina gaur, azkar, azkar, azkar, bat egingo dugu, saioa beteta duguta, gero, izango dugu, sufi, iragorri, barkatu? Ba, gero, azkapenako kiri bat edukiko dugurean, ezakitentzungo zenuten, around the world. Zer wow! Zerazkardari? E, Zerretik anekarrik atako hitz bat, Bizkaiako herri txiki batean sorturiko hitza, bueno, gero galdutuko diogu berari. Ez jolasa esango nukenik! Ez jolasa eta, eta, eta gero, ezmentxia hau iberko jauna, eta ezak izartarako eta horrez eran gaur, izgarekoa. Egarruzu zer bez desapean, edo entzuterat horrez eran. Nazioarteko kronikabat dakartzat gaur, eta iparkorea misterio txuaren kronikabat izango da gaurkoan. Ui, ui, ui, ui. Ezak izango. Ez ez Muga pasatzea lortu duzu. <laughs> Horrekoan ah, bueno, aurrekoan comentatuz zenigunez su Sovietar batasuneko gudetan erreportari jaio egin zinela, ez? Hor guda reporteri bezala bera zuretzako egotik iparrera pasatzea ezten. Paseo, Paseo bat, oso ondo, oso ondo. Oh, jo, eso leona, que va a dar contacto Ba, bueno, eta hor daukagu jarkoi porque ya va a dar a macha este par bat pira eginda, ¿es? Pera es lana hiten, ¿eh? Ya, bueno, ja, ya. Ja. Eso se cargausari dicen día de lana. Bueno, gure gure PB <laughs> Gure pequeño urges, chiquilla, <laughs> beren be, be negociarekin. Bueno, ¿hace músico que agarra dígutsu? ¿Harkoi? Sarera un Matrix en nada, imagina tú. Freque. <laughs> ah, bueno. Ah, bueno, sé. Sí. Berrieta leitarte en barco de hubo, sí? ¿o sé? Vale, maiguzo, arnaz bat, ¿eh? Sartu, igual Matrix, ¿eh? Bueno, Matrix segunda o, parte. Matrix, ¿Eh? ¿Eh? ne Matrix relabut. Neo contra Morfeo, edo... <laughs> Icusiko dugu. Bueno, aurrera. Bueno, eta gure lengo berria berrion bat izango da eta bueno, ba guantzeta biltzen garen moduan, ba bueno, ba beste herrietaren alaudearako herri, herri errati libreak edo kooperatiba kodraez berreñak eta bueno, bazarauzko arraio irrati librea basortzu urte bete ditu. eta bueno, hemen dikan ba zorionak eman ba bergaundi bat, ba ue zela ba e, dakit, medio convencionaletan botatzen diren botatzen diren gezur guztiei, ba bueno, atzera pizkiak egiten dien medioetako badelako. Eta beste Eta, berri izkutatuhoi, ba pozgora yogisa eramaten dien erabilpena. Ba bueno, ze berri eskutatu dauzkago gaurkoan, Xabiar Berri. Bueno, ba gaurkoan ba ja berri hau emandar gero, ba beti bezala ba gizue euskari honetan beti norabait, ba berritsarak baditugu. Eta bueno, ba etzeratek ba ohar bat plaza todu esanez ja Alarma gorria pizteko ordua haitu dala, preso gaixolarrien egoera ja hasanezina baita, eta bueno, ez bada garaia, ja, ba egoera, preso gaixolarriek ba ja ez etzera, ja, bueno, bai bueno, gai. Oretan da ja kartzeko unea haitu dala eta auztezatela ja gaurrengo blokeo era hori. Bai, eta datorren larunbatean oker ez banago, ondarrun manifestazioa egongo da, ezta? Ba, bai. preso gaixolarrien e, etxeratzea alarrikatzeko. Ibonena par Ibonparra iparagrena zehazki. Hori da. Ba, beno, aurrera? Bai, zer dugu., Ba, beno, nik berri hau ez dakit hona edo txarra zuek, hemen eh, jende asko gaude eta guzion artean abakiko dugu berri ona edo txarra den, baina... Bota! Beintzat bitxia bai. Eta zen oraino eltzen den dignidadi justizia sindikatu ultradereitxistaren indarra, ze lortu du Coca-Cola Coca enpresaren iragarki bat telebiztatik entzea. Eta zergatik? Ez du, ez du, ez, du, ez du kiko, ba, Euskal Herriarekin zer ikusiak? Ba bai, berriro ere, berriro no, ez. Zegeingo lukete Euskal Herria gabe. Ba bueno, antza denez, nik ez dut ikusi iragarkia baina iragarkian agertzen omen zuen e, aktore bat, Gotzon Sanchez, ez zuzen ere. Gotzon Sanchez, horia. Zein e, herria plataformas parte hartu omen duen? Eta hori izan daitzakea, ba, ba Eskatzeko Coca-Cola eta coca ak, ba, men egin segituan, diet. Sí, segit, seitutan kentzeko. Ba, hoyek bai egon diela Round the Wall, eh? <laughs> Ze kalifikatuko se califica edo txarru Tamalgarri. Tamalgarri. <risa> bueno, bentzat. Bueno, Coca-Cola, Coca es que claro. Ben un jarriko gende aritzen esaten ez que... dela ulertzen oso ondo gotzonek nola nola baietz esan diot. Coca-Cola ko Coca gari... iragarki bati Hor da koska. Acaso lanbide no hemos en la puntatua, tati tioteta, ez baduzu, te kitamos la vida majoeta. Taya besteri gelditu. Ta bueno, besterik besteri gai gai pazita, pues hoy batean, alako enpresa batekin, ba ez egitea. Eta, bueno, aldi berean bai txalotzekoa, e, puzalako sa eraso baten aurrean, berak esan du jarraituko dula, eta azkaren komponien aldelanean. No, ba, urrengora ezkar espoterako, akaso gombidatuko dugu, Zontzantzez. Sanchez. Ba, ez da tekanaz. Venga, ba, horre da. Bueno, zer gehiago, e, bizar gorri. Ba, ja, bukatzeko igual, esan dugun bezala, gaurko irraisa joa beteta dugu edukiz, eta horregatik, ba, bueno, ba, beti gogoan ekarriz, ba, kainaren sortzian bada piskate gutekian dakagun data markatu bat, eta, bueno, akizuen bezala, erabakitzen eskuien aldeko gizakate bat egiteko asmoa da ja, durango tiki eta, bueno, orai dia, esmilaka eta milaka txikimendu lortzen, eta, bueno, aipatzea, ba, bueno, ba, sindikal gintzatik anere, balortu omen dituzte, eunda oita iru enpresetako ordezkari sindikalek, ba, txikimendu amatea, eta, bueno, aipatzea, ba, sindikatu oik, pues, ela, la, pesteilaz, iru, ene, diela, nora ez, ba, UJT eta Komusioenekoak ez da gerian ere, beste baina ere. Oso ondo eta goratzea, ba norbaiteko handik ezpadaki, ba dituela kilometroak, onmetroak, <laughs> bueno, <laughs> ba dituela metroak, e, ba zera Erastu salgai dera? erletxean, e, kalen agusian, irunen. Azian ere. Azian ere bai, eta autogusa ere antolatu gongo dela. E, Irun dik duan jendari okeras banago uartearaki lingurua tokatzen zaigu, ezta? Itza, itza herria itzuzen ere. hitza Ha begira, zer simbolikoa ze polita. Ba hori, ba, ba akizue eh, no juna eta duzueme metro ez daukazuena ba, hor erletxan daukazue edo bestela azian ere bai. Eta bueno, zer? Ba aurrera. Menoz jarriko ditugu ja, pentsatzen zertako, cargaito ez taobe konea beraie bakarrik ditut eta ba, bueno, igual es bat eskatuko dibujarko, hei. Ai, bena, jarkoi jaridu zu musika pillin bat, ta gero ja sartuko ge onjarbiko gen. Gaina piskat, eh? Lo gelditzen ai gata. Bueno, ta hementitu guia Oñarricoa presti Erikitan sostengia ja hitze egiteko, ja naskatu gure otsa sentutez, ta bueno, emango digo en beraieitza, eta igual, igual lenengo galdera zer dela eta olimpiada batzu kon Jarvin, ez nondik sortu zen behar hori edo. Bueno, pues Beharra bazen agianez ez mañaba baina bai, pues gire, eh, gure Gazteen artean eta harremantzeko, pues kalean ere giro bat egoteko Beharra bazen, ta ordun guk bagenekin beste aldeti eh, Pues Garayvate neiketen sie la olimpiada que tal Giroa segola eta hori iribitu zitzaigun oso baliagarria Ordune saiteke olimpiada horik egin zeni dutzela ba piskat bai ikustitzen Gazten Arteko harreman behar horien inguruan zuzereiteko eta beri gara ere ongerbin egin zielako olimpia batzuk edo berakiztelako hernanen egiten dio olimpia potente batzuk eta pixkatzko opiazteko asmoa zen uten Ez, ez, ez, gu ez ba asmoa, eh, baina gertatzen dira, erritmuak eta ezberdina direla eta badirudi atzetiko atzela garai bateko olimpiadak ere hernanitik ekarritakoa ziren eta baina gero lortu zuten arrakasta hundia bai zatea Bueno, eta olimpiada esumatuzen es uten gaste hori harremantzeko behar hori, ikusi zenuten tresna hori olimpiadaak izan zitezkela, baina nondi sortu zen onun nuneman zen ausnarke eta oi gastea semblatikan no, gazten pedra izan zan, o sea, da piska dena. Bai, gastea semblada baina genun demorabato la penchanta, jode, ze on zeun dagoen zen, olimpiada ke ite abeskurat, eta eta siginen piskat dokumental batekin nahi genuen egin garaiko olimpiadatxer ziren eta piskatere gu hasi ginen piskatez aguten, zezu posatu zuten errien zat, eta nahi genuen hori beste, pues, gaztegi ere irakutsi. Eta itzaki horrekin hasi ginen motibatzen eta ere ja, proposatu genuen ba, sortzea berriz olimpiadak. Eta olimpiadegi sortzeko gero sa, azken filan ez horrek kriston lantzama izango dugu ez, Eta hori guztia antolatzeko prestatzeko eta jende asko no daitezeko prestutazuna agertu zuen, lauzten artean bakarri soilik antulatu duzu edo nola izan da piskat antolaketa hori. Ez gohasieratik harri genun sortuko ba genuen olimpiadaek edo pues shamantsela sehatu arginela aldik eta jende geinen implikatzea eta baldintza bat jarri genuna aurretik eta aurreko olimpiadetatik jasoa ere zen pues Talde bakoitzeko edo, kuadria bakoitzeko norbait, etorri behartzula bilere tara, egingo genitun bileretara eta antolatzera, eta jandiago oso guztora etorre da. Ba, antolaketa izan da esken finean, aztekako bilereak dira eta hor juntatu gara taldez berdinak, eta taldeetako parta ideak, eta hor da erabakitzen, ba, nola, nola antolatu, jardunaldiak, zeprobak egin, eta pixka bat ba, idea martxan gartzen. Eta hoi guztia erabakitzeko edola rifi-rifarre handiak egon dira, edo erresa izan da erabakitza ez zenolako frogak egin, edo... Ez, ez, ez, ez, ez, bueno, azkenean... Ba, jende asko bilduera eta azkenean ideia asko, eta hainbeste jendekin eta hainbeste ideakin, ba, izan da nahiko erresa, ba, pixko bat burutzia eta bidea jartzean martxan. Eta gero adibidez, ba frogak egiterako momentuan edo prestatzerako momentuan bazoezte nolabaiteko sairizpideak edo olimpiada bera bazitutzen irizpide edo balio batzuk, ez, ba pixkat bes taldeak albalin badia izatea parekideak edo Alako gauzak xeatu zaste. hortan, bai, hortan faio dugu adibidez, badakigu Hernanin, ba, ba bat dela izatea fuska eh, parekidea ba, edo Hortan, pues ez gineen pentsatzen jarri, ideia polita da eta, baina bai gehiok Agian e, jarri ginen pentsatzen Proben, probak berak ze, Zein zua Nortasun egin samartzuten Ez pues, ziela bakarrik kirol Arloan edo egon behar Ez ziela mugatu behar Zaiatu pues, behar ginen ere pues, kultura O gauza artistiko ja, Sormenare no, lantze sormenare, sormenare, Kirolaz edo. gaintan lako gauzak Zer nolako parte hartzea izan dezute asko parte hartu dute Zenbat talde osatu dira Hortengo ba, egitaldean 19 talde hartu dute parte. Hasieran 20 santziren apuntatu ziren, baina bat batek kale indu eta bueno, 19 parte hartu dugu 4 jardunalditan zehar eta konturatugarena da ja izan du narrakasta ondoren, badiraela ja helduen urtekoz ja talde gehiyo itxoitzen eta apuntatzeko gogoakin. Eta talde gutxi gora bera e, zenbat partaie zituzten talde bakoitzak edo Bueno, talde bat, sei faltan 3 izena duna, o sea, ya, sei jarregenun baldintza bat, sei, sei pertsoneko taldeak hisuma siela, eta sei faltan pues iru cuadrilla do el kartudera eta lortu dute betetzea, baina media se eh, amar pertsona, badira batzuk 20 bai, bai, bai. pertsona, bestea 8. Ez gutxi talde pertsona utzikotaldea, eta jende askoko taldeak ere badira. O sea, bat gastetiko horola apartartu dute, ¿está? Bai. Bai, bai, bai. Eh, Baskari egunian, ez? E, Baskari egunian irureun, irureun digora ginen, asike, atera kontua. Eta gera digez, ba, frogen inguren zen izan daiteke, zen izan da frogarik arrakastatxuena, edo, bueno, jendeak nola bain nola egiteko pozitio bat hartu dizan duna, edo? Bu, neri, pertsonalki gusta, gustatu izitza asko, bueno, ingenun, esamera da, ingenitun laujar dunaldi, lehengo izan ziren Errik Irolak, bigarrena jinkana proba ezberdinak, Ilugarreana izan zen ondartzako, ondarrezko figurak eta arraun eta txirrinda probak, eta azkeneko aia Baskaria eta pixka kulturalago, bertxoak, eta eta nik jinkana proba entzitzenan oso amenua, zera hamar proba ezberdin ziren, eta segidan bat abestian atzetik, inbargen itun, eta izan oso arina egiteko, eta divertigarreo, no? eta nik pertsonalki hori guztatu zitzenan asko. Bai nik osatu nun ondarrezko irudiak egiten... <laughs> Ez da bakarrik irabazi genuenako probauri, eta oso polita. Azen, la lasaia, dena parte hartzen genuen, bas, lehenengo ondarra bildu, gero forma eman, urakin. Ba, jau, eko rokoia beti, xinkinkaria mugitza. <risa> oso, oso polita, ezan zenari. <risa> <risa> eta nahi ez, oraipatu zula de irabazi zenutela bintzatzu, zure taldeak frogoa oita. E, nola... Zer puntuazioa puntuazioazekan edo paiek ere zer nolako arrereukit dute partatzea ninguen. Respetatu dituzte paieak ez, oiukatu dazko tan tongo, tongo, tongo alako itzak. Ba, agian oiukatu da, baina ni uste gehiago oiukatu gozela. Azken egunean izan zen nahiko desmadrea, baina bestela saiatu gera ere. Epa. Ba, respetatu da, ni izan da dena, bai, proban antolakuntza eta puntuazio, bai, izan da talden artekako lana. Osa, so, talde batzuk bestiak puntuatzea zituzten, netarra lageroekituzgu kolaborazio batzuk, ba, proa esfeziko batzutan, kanpoko Kampo, jendea, baina, bueno, berez izan da gaztien arteko goza, eta orduan, denak ondo pasatzea jongeren, izan gara nahiko nik uste legalak eta ondo, ondo jonda. Baina, posteko da, posteko Eta hiz hor komentatu dezute kolaborazioak izan dituzuela, ba, epailanak burutzeko eta ta horretarako, ba, zer honako kolaborazio berezioak bietituzute. Jende aditu bazo zertan, edo igual, bere garaiko olimpia eta enpartartutako jendia edo... Ba bai, bietatik, e, adibidez e, eskultura bueno, e, ondarrezko irudien proban usekarren un arzak, inaki arzak jauna, bera da, bueno nguzte talaiati pasa garen guztiok e, e, ikasi dugula bere klasetan eta eskulanetan eta orduen bai, eta gero ere e, basterretxean eh? bai Bai, e, ondarezko figuretan, hori bilatu da jendea pixkat izan zekena horre buruzko norantza edo ga, e, gai izan zitekena hori puntuatzeko, eta gero ere lehengo gunian, ba, egintziren olimpiadak etzokaten logorik, eta proposatu zen, lehengo proa esela, talde bakoitzak logo bat aurkestea, eta hortik erabaki da, hortengo olimpietako logoa. Eta logo aukeratzeko ere, pos... E, ekarri da, epaimai talde bat, ba, onde darroiko gazte deso satua, eta aditu kriterio adirena kriterio irudian. ba kriterio gehiago. <laughs> ta jendeako nartu dugongi logo hori. Nik ni bai, bintan. Bai, bai, bai. Logoa polita eta dena, nintu uste originala, eta konten dena. Bai. Ta, ahidez, irabazit utenei sari berezide bat eman emantzalea, Azkenak izan direnei eren nolaiteko sari emantzaie, o ez da saririk egon, edo gero nola ez taula hori, klasifikazio hori norbaiteko gero zero zero uki du, edo, edo azken pinaen da bertan gatzen den goza bat. Hombro, gure artean errepikatu da baino gehiotan, sari hone izan zandela, eh? Ondo dugula ezagutu eh? garela, elkar esagutu, harremandu baina azken nahi, ustut, bai, gero, larroneko la oso, la oso oso oso da, oso oso oso oso oso oso premio honeina izan dena, ba parte artzira eta Christon girua sortu dela eta, minio, nahi izan du genuen ere bai, zerbait egin ta orduan, taldetxo batek, pues premio batzuk antolatu ziren eta egon da, ba, premio bat esan e, ideu kidugu aurten, ba egin du premio bat urtez urte pasako dena. Le lengoari entregatu saio izan da bikingo kasko bat eta Zuke, zuke surte, egin dakoa, eskuruza egin dakoa. egurrean eta jo, eh? Bueno, well, talde txobat egi bilik gara saltsiatzen eta guzturak egin esan, eta hori pasokoa urte-zurte. Eta aldiberan emantzaio lehenguari ere bai, ba, izartxo bat, ba, talde bakoitzak bere bandera dugu ta, eta bandera nizarra jartzeko lehen misikoa izan dela ondo gara da, argi gara dadin. Ta gero egon dire bai premak, bai bigarrena, irugarrentza ta askenegoantz aterbai farolillo rojo ta <laughs> bueno, denominatu de dugu igersaria. Ta gero egon dire pues, kolaboratu duten jende asko egon bai da hor, pues bolondres modura lania ni eta hor horientzat ere bai egonda pues detalle, detalle, moduko, pues arteko detalle batzuak. Ta gero igual ikusita ez ernolako girona izan ez zuten zuen artean, egondora errespetua talden artean tala, Baina da anekdotaren batola kontazeko pizkat celebre, agorrazioso, baten bat izango duzu ezagit. Bo, lehen misiko anekdota, lehen egin gara komentatzen, eta anekdota do, datu posgarri besela, aurreko olimpiaetan partartu zentzun talde bat, askoraz, ta eskor, e, bere garaian partartu zentzun taldeak, aurten ere animatu dire, eta ja veterano besela, eta semiek eta denekin, baina, baina, baina, aurten dire, eta topera ibili dire gainera, gogotsu eta... Kolaboratu tepioat eta eskertzeko da eta denitzat izan dire erudu bat nik dut, eta hori gano eta pozitibo esela izan dut egea. da, eta bueno, eta ja pixka jaez bukatu dituz ez da, eta aurrik ustean da aurrengurtean jarraitzea, plantatu kunstu zer berri bat, edo ze, mendik pixka detorkizu nahi begira zer. Bai, bai, gogotxu, gogotxu gaude, eta ja gelditu gera udaran zehar eta prestatzen azteko, pues... Pres, prestutasun gehio duena edo, ez? Bai, horrengu, pixkat valorazioetan edo bukatu berritan da duan, ikuste, bizera gehiago ingo dire, eta ja ba, datorren urtekot talde berriak apuntatu na, nahi badute, pos, apuntatzen juun, pixkat organizatzen, eta gian lusatuko dugu pixkat jardunaldiak lau izan dira urten, lehen gurtia zen, ez baina egual burren gurteko ja Eta berri sorpresa hakegongo dira, seguro, eta probetan, eta... Eta hoia piskat jakimin pertsonala, eh? Irungo baukagu parte hartzea, edo... Aurten batzen huten, nusten mendik aurrera ja debekatuko de begula. Horizago <risa> da egun osoko debate bandik uste. <risa> eta bagerore igual, ja, piskat olimpiatik arago junteteken galdera bat ola, piskat ez, ba, inbeste gazten arteko arremana sortu eta gero, tala... Hortik ere sortu da ideia, ez? Ba igual gazten artean zero zer egiteko piskatia, herriari piskat egiteko, edo, eh bueno, mugatuko da olimpiadaak eta zer edo piskat. Bai, bai, ni uste gainera hori izan dela neretzat personalki, interesgarrenaz, ba jende asko eginena zagutzen, ikusi baikaletik eta ta jakin gabe izena sikera, ez? Eta elkartu gero ta ikusi dugu, pues bai ditugula aman comunean gauza asko, ez? Eta eta bai, eta ja sortu dira ideia batzuk Eta mendig animatu nahi dut, pos, haber egiten dugun, gauzatzen dugun, pos, e, zire zineforun antzeko bat egitea, gero, bai. Ikusi e, da, gogoa dagoela gaztien artean, eta orduan, etortzen dena, etorreko da, bineo, gogoa daude eta lanengo da. So, bai, eta, eta gai garela nahi duguna, ikusten duguna, behar, behar ditugun beharrak edo, elkartu eskerro eta egin ezkero, gai garela, hori argi gire da. Moztagin no, den Aldetik, ba pos Soriona kalako lienpea zuz, antolatzaratikanta, antzena ez alako arrakasta dukitzadikan, ta ez dakizuk ira gorrik edo y greko jaunak zezer gehiago galditu egiten ne, edo Ez, be Soriona eta bueno, jakindez azalera bai aztan daukasun asko gustaz ditzaio la ideia bere garaian, eta hori dela un ejercicio de, de espionaje industrial. <girrisa> eta da igual beren urtean. <girrisa> Ba, ba igual es como diría la beste nun baiten eta igual gero gero, gero Osta, igual daola vidasoa go. La da hori da. Vidasoaldeko olimpiada. Vidasoaldeko olimpiada. Arribinarteko. Casco vikingo horia da vidasoako duen. No bai, benetan sorionak, sorionak. Guesan ni nintze, bueno, gu ez ginen ez dago batean ju, baina Baia benetan pena ez delito naiz, así que hurrengo eta parte hartzera diz Joan, ba animatzea, animatzea jona segituko du gantolatzen, así larun batetan hor. Anne di que vici kobea. Os va a llegar tu kobea. Está aquí. Yo sergué tú zuek. Es, ore esan du una larunek esperientzia oso ona izan dela ta batez hori, Gastean arteko pues ondarebi nesken un chispori sortu dela ta a ver. hartzen doan. Olertu, mm -hmm. pues, sorrio nakta, soy Ni ahí mi eskerzu. Mi eskerzu ei. Tenog batera canta, haudagure bere zerkia. Egone jona colores ta teko. Emen saudete aktako galtua itari de albo arego maitatuok eh, aste honetan eh, ezker gantxoko korrespontxal nobela bezala nazio ertera jodut eta honetan eh, iparkoreatik datorren albiztea tekarrikot eh, izan ere iparkoreako buruden kinjonunen amonantea ustez fusilatua da zena kinjonunekin batera agertu da telebistan. Eh, izan eman zen 2008o abuztuan -2008 ustez fusilaturik Eta hau zen abeslari ospetsuak eta pornografia leporaturik fusilatua izan zen, ustez. Baina Times eta Detelegraf egunkariek bizirik eta gora honean dago diote. Inkognita berriba eta iparkoreago buruzagi buruzagia celebre honen baitan, baina baldago eskubeltzik 2014-ko abuztuan albizteago argitaratu zuen komunikabide egoko reharraaren aldetik. E, jakin badakigu, Kim jong Kim Jong-unen hilakoaita eta iparkoreako lider goren oia e, zena, guztiz kontra zegoela beresemeak honekin zuen erlazioarekin. Bestatzuek diote, Kimen emaztea, jeloskor zegoela onen aventurarekin. Zerrezkutatuko da horren atzean? Bestatletik guztez fusilatu zen Kim jong osaba, espioitza leporatuta, E, fusilatua, bueno, fusilatua zela esan zuten, baina Phamaren pasalekuko Dennis Rodman NBAko jokalariak eta Kimen Lagun Mint celebre horrek ere iparkorean bere estantzean e, tip, e, tiponekin honekin eafaldu egin zuela esan du. Ta nire Astronetako galdera da ea Eskubeltzi Eskubeltzik, eskubeltzik egongoteren egokorareako komunikabidetan eipar korea ekiko. Eta, hui da, nire. Oso galdera zuzen, eta zaila, benetan erantzuten. Bueno, igual zaila erantzuten ez, baina zein dauen atzean erantzuten igual zaila goizango da. Egia esan, zure kurrikuluma jaso genuenean, ez genuen sinetsi esaten zenuen hori, hori, soietar batasuneko gudetan zaildua zinela, baina baina ikusten ari gara baietze, eh? zu bakarrik, gu ez zaitu gu finantzatu ara, ara joateko, eta izantzara kapaza Mas media americana y paramericana, vamos, eh, o que gainditu eta egi ateratzego. Benetan, Charo Zaparra mereziozu y grekoia ona. <totipa> <totipa> Joder, Premio Pulitzer izango dugu hola hemen. Eh? Pulitzer da, es? <gülüyor> eh, irratiko modesa. Bai, hau pues, bai. egian badu o tapatu gisa agertuko da, ba, eh. ez ez ez Alako berri motak ematen baitzu nikutezio tramango. Guk beste premio mota bat asmatu balko dugu alako erreportai ausarta bat emateko. Alere ez azaleratuna nuena ez da propaganda Antikomunista izango zenik. Eh, izan ere, bueno, ez dakigu gauza dirik, erregimen eh, erregimen eh ipar korear honetaz baina duda jartzenuen ea nork esango zuen egia ea iparkorerako eh re, erregimen zurrunak edo egokoreako ego erregimen ustez ustez demokratikoa bueno erregimena ez bueno hor e, bueno izan ere bertako e, fasismo bai fasismoan atletik da enduen indarra bai ezagutzen dugulako eta noizbeinka egonkarienagartzen dien Eh, irudien irudien arabera ez dut ezta kurrikulun osona <risa> eta jik ere Bueno, nik uste lozatuzun badera gogo eta batez, jendea pixka eta egiteko batzuk esan duzun edar biz eredu hoien inguruan o harteko zein egizatzen duen igual gezuran dira Bai <risa> Bai, eta bona, ziren esaten genuen, ja broma kapartut zita, benetan, ez da, bikaina. Ba, bai, hemen ere komentatu izan dugu, ez? Ba, munduko bazterre, bazterretan gertatzen diren berriak eta nola proiektatzen diren onuntza, eta zelako iludia sortzen duten, askotan, inungo ez daukatenik errealitatekin, e, hemen salatu genuen, e, ba, jesu zanago, txaiak amabian, ba, venezuelan, eh Ustezkoa txamendo hie kasizirenean ba Unai romanoren argazkia eh bidari zutela munduan zehar esan ezan torturatutako ikasle bazela ta bueno guk hemen unei romano ezagututa baititu pues ezegito baina rapatugenio pertsona bat izan do ba agian ezgenion arrapatuko eta ba zu ere bai ba, oso ba ez dakit ba masmedia gusti hori daukan indarraren beste beste adibidez nola e, zabaldu zaketen ba pertsona batila dagoena ez ba, politiko bat kutsatzeko eta bera da urtikan e astera. Bizi, bueno, ez. Bizirik seguela. Ya ia, ia urte batera. Yo y urte, urte, urte batera, ba bizirik bai. zaula. Ya inor goratzen estenan horretaz eta ba ja mina eginda douenen, ezta? Bai, bueno. Alare eh ateauten eh izan dira Times eta Telegraf. Ya ja, ke bueno. ere ez du zuresan pentsatu engoz. Ya ja, za, ez zakit. Alare, bueno, egokore egokorean dauden estatu batuarrek e, bai gustakitu. Jakinduriak egiteko izango gute, gu baina. Bariteke. Horre buruz. Bueno, ba horre egin badugu, bai. eta espero dezagun, ez dutzula jasoko dei mehatxagarririk, ingele, ingeleraz. Espero dezagun, hemen dikambiastera mejarraitza gurekin, gure artean, eta eaz errekartzen diguzun. Bami, asker, igarreko jauna. Zerra, dit. Eber, jarkoik musika pixka jartzen digun, eta arron de gol inguruko erkarrizketa izango gu, gurean. beste aldean Julian daukagola ja da Gabo Julian Kaixo on Kaixo seme osaurde Osondo, Bai, osondo. Osondo Oso hemen Jakin e, Minez beterik era Round the World hori hori datorren eta eta ze zeingo du zuen Ernareekin batera Ernareekin batera 30kean maiatzean. Uh -huh. Ah, orteaitza, eh, dagoenko ja Kartelak eta Jabira farea aste gitatu gusa itzi Eta, bueno, e, egiosan horrein, bueno, zahalpen lanean, eta jeterian imatzen, pues, e, Arrandebol, Euskal Herria Arrandebol egun honetan, e, pekartu, <risa> eta zer dela, eta, ba, otu zaizu horrelako egun bat antolatzea, eta, bueno, eskapenatik ba, ernairekin batera antolatzea egun hau? Ba, beno, ezan ezagun, e, bueno, batetik ernek bere, bueno, bera ornarketa propioa egin duela, internatzenaizmoa lantzeko, Ba, perspetiwa, gazte perspetiua batetik, eta bestetik bueno, Euskal Herrian e, bueno, askapenak e, beti hanik, ba, bueno, e, lan du izan dugu, herri mugimendu ikuspegitik e, internazioanismoa, eta pixkarat e, bai herneik eta bai askapenak e, berak ere, bon, ikusi dugu beharra internazioanismoa lan zeko gure herrian, eta beti ere e, gure bueno, askapen borrokan e, bueno, e, gilzarrituko bat dela internazioanismoa aldarrikatzeko, gainera gaur egun gofase honetan, eugera politiko honetan ikusten dugu ba, ari goren diketa beharrezkoa gaur dela, Eta bizkat eh bueno, e, agostasun horratik abiatuta, ba, ikusi genuen ingarrak batzeko beharra, eta auso landean e, e, gisa honetako egun bat antolatzeko, ba bueno, e, bazegoela oraindik ere Eusko Jaurlakian ba internazionalismoa behar bezala landuari izateko eta behar bezala ikustarazteko bere bere premia ba, gure, gure borrokan. Eta bueno, galdera tengo dizut, seguraxi egon zintesk de morales o aurantuten, baina bueno, gurentzule berrientzako galdetuko dizut, zer da internazionalismoa, Iulen? Ba, internasionalismo hauretzen dugu dela herrien eh, arteko tresna bat, eh, elkartasuna lantzeko, elkarrekin eh, babesa ahirazteko elkarren eh, borrokei, baita ere elkarreik handi ikasteko, eh, zeñarlotan asko euko ikasteko elkarrekin borrokarari garenak, eta eta nortu batean ere alden einen elkarrekin borroka egiteko. Beti ere, kontuan hartuz, eh, txai beraren aurrean gaudela, kapitalismo edo imperialismoaren aurrean gaudela munduko herri zapalduok, Eta beraz, e, bera debilitazioa, bera ultea, oguzion interesa dela, beraz e, horrek batzen gaitu, eta horrek batzea ditu munduan e, gauden herri zapaldu guztiok interazioes muaren <hum>, Ez talburumakala. Eta, ba, bueno, horrenun joateko, ze, ze proposamen ekartzen diguzue maiatzako ditamaikarako? Ze gitarra gu, ba ze gitarra ba... gu, ze Ba, beira, ba, maiatzako ditamaikara beira e, e, nahi zan dugu, e, bueno, arrankudia gaur, bizkaian ara bat ikertu bada gore, bizkaiko erritxekibada, E, oso zerri txigia, baina politia ere bai aldiberean horren e, nahi zentuko antolatu, egun guztiko egitear hau e, bat ba bueno, e, maila dezenenietako, adin dezenenietako jendea ase, ase dezan bai familia girokoan, bai gazteak e, bai ezain gazte direnak, guztientzat zatu nahi zentuko egitear hau bat guztiet gulako, baina azainismuak, e, ba bueno e, denen, denen zate, izan behar dugula bestetik, hola, elburu horretzela ba batetik e, goizean e, ba batez ere izango dira tailer eta hitzaldi desberdinak for, formakuntzara eta lanketa internazionalistara begiratuta baina gero ba normalan bezala jairako eta eta ondo pasatzeko ere aukera izango da ba. beraz pizkat elburu hiek elburu horroien baitan izan e, goizeko hamarretan etan hasita bi tailer izango dira bi hitzaldi desberdin batetik hernek antolatutako porro internazionalisten baitakoa ba kanporatuandean jentziak ba de, de, beste perspektibatekin joan dadin eta biskatu inguruko lanketa egingo dugu ernaik, eta gero ondoren e, ordu berdinean, askapenaren intzaldi izango da, eta horresan gukzabera e, bueno, txiki bat egin goba dugu ere askapenaren itzenean, e, ondoren e, ba, ono, unagoetan e, Benetzuelatik etaketako brigadaduna dagoen Euskarrian, eure imango diegu itza, eta eure kartuko dute ba, bueno, biskatu protagonismoa, e, Benetzuelako egungo egoera zaltzeko, eta baita Benetzuelak e, internazionizmoarekin, eta ergin narteko eixamurtasunarekin daukan lotura zaldu ezan. Horretan gara lemengo zatian, eta ondoren ja biskatz modu ludikoa batean 11 tarritan ja munduko pintxoen prestaketa izango da azoka grafiti herrikoia bueno era era ezonietako txokoak ere irekiko dira muen txoko ere bai eta eta gero 12 e, tarritan izango da pintxopotea eh aurrezko ezazuetako munduko pintxoien eh pues izango da eta eta usol e, musika afrikarra izango da bueno biskate giro bueno uztegu pobita izango dela egardi partean Bascalauretik ondoren e, bauno azkaria eta Uluka eta eta Rojoka txerero gaztelako taldeak izango dira pixkat animatzen arratsaldean berriz bozetan herrien laguneekin hasita gero bertso saioa eta kitaldiarekin emango nioke amaiera egunaren e, bueno gai eduki potoloari edo eduki eginari eta gero ja konzertuen atetan emango gineke. Za eta, kontuartutan esan Snebeltsa Mandoilek e, governors eta eta Siroka taldeak izango ditugula. Agoiz alderarte, ba, ba, bueno, itzatea ikin ere, tantza egiteko eta ondo pasateko aukera izango da. Beraz, hau potolo xamarra, eguztu ezbernetarako aukera, eta gauza asko egiteko, ba, bueno, eguna izan egitekela guztetugu. Bai, bai, benetan egitarau potoloa eta internazionalismoa lantzeko aukera paregabea. gabea. Mm. Aizu, Julen, e, e, interesgarri iruditu zaitu du, dugu eta bitxia goizean dagoen taierrori e, oporren ingurukoa, Gainera topatu.info nere ikusigu badago laukera, ez? Norberak bidaltzeko ba, oh. nahi badu oporretan nola joango den eta bertako informazioa bere ganatzeko eta jarrela internacionalista bere oporretan ez turista bezala joateko banola garatu ezaken laguntzeko. Ze, ze jorratuko ba, ze askita hierroretan? Baina, bizkatea ba, egin eh, dutuzuk. Egia eh, dagoa askotan, eh, bueno, eh, bat ditugu, ez eh, brigada, brigada eh, da? Brigadak, girela internacionalistak egin doaz ditugunak da kampurako eta gero, eh, utxune batean abarri da Eh batez ere, bueno, oporetan goatzenen an askotan eh jotengarrelako ba ohiko konsumo eredutara ta ohiko turismo ereduen baita, ez da. Orduan, horri buelta manajan, ba oporetan goatzenen ere, ba bertako realitatearen berri jasotzeko, eh baita ere Euskadiaren berri emateko, ba bueno, nolabaiteko ez litzateke birra politiko atenen paperean jarriko inundikinora, baina bai gutxieneko eh, ba bueno, eh politikoago eta eta gertuago herri herri er, gertasun bategoatikan abiatutako zerbait izango litzateke. Orduan, asmoaren aurrez dut ernaineren baitetik ateratako bidea hau, eh lantaldetan biltzeak, kontinenteka, hau da, leku desunitaratuazen herrialdek eh herrialdeetako jendea batu eta bizbategun errrialitate, bueno, orokorago bat 30 kontatu, zer topatu dezakeen duan herritar Eta, eta piskatak oso narketa bat albietuz horren baitan. Eta ondoren ere, ba, bueno, e, piskatak dinamiko horokorragoak ere ingo dira. Beraz, pentsatzen dut, e, joango dela jendea, bat opatu nasitaia ba, Irlandara, Andaluzira edo ez dakin horra doala, e, han banatuko dira taldeka, e, eremu geografikoen arabera edo eremu politikoen arabera, eta ondoren piskatak oso narketa horokorragoak ere ingo dute e, ba, bueno, doazen herrien baitatik. Piskatak hori edasmo Hala ere, honena, e, ba, bertara da joatea eta bertane parte hartzea duari gabe. Mm -hmm. Benetan interesgarria. Bagia ezan, mm -hmm. egunaren egitaragoa eta puntuz-puntu batera diguzu, eta egunaren inguran ez dakit, zer gehiago aldetu, baina uzten badiazu beste galera atengo dizut. E, bai. Saioa bukatzen ari gara, eta horrein digan Europa-ra autoeskunde ez dugu ezer komentatu. Eta eska ba, normalean, bari, ikuspegi internazional e, oso txukuna eramaten duzu e, zuk nola ikusten dituzu e, ikusten dituzu e, autoeskundeak, zer garrantzia aukate, zer suposatu dezakete Euskal harriaren Europakoko klase dengiaren zako, nahi bat erantzun, eta, bueno, Estela. ba. Bai, bueno, e ez hori bueno, ez hitzi persona la cocina eh haskina eh, ke egin zendugu batetik eh, Europa Europa aria baitan eh, uste dugu eh, duela urte batzuk ez bezala gaur egun badirela fonte berriak badira borroka eremu berriak eta eta frioz soriones eh rondorios eh, borroka egiteko bide berriak Europan bertan ikusten ari gara bai grecian eh bueno crisis estetik zer Bueno, e, mobilizazioak eta movilizazioa ere herri boteraren iraguztailia geingiztuzten arlo desberdinetan, ikusten ari gara ikasleak eta herri bueno, sektoreak ere anetan den molda diren kalera atrazio, beraz guk dugu Europa eremu geografiko bezala, e, boroka eremu berri bat dela, eh beti egondena baina orain indiño baino indartxo dagoena, beraz eremu interesgarria da beti eta gaur egunean oraindik gehiago ezta. Gori batetik, bestetik, bueno, auteskundeak hor egonda, ba bueno, ba natez ere gure ekartena, erenu emenduaren baitan egiten dugu, ez gara indezpez hartzen arroa instituzionalen, baina dugu gabe, bueno, interrez gara irutzea gu baita ere aldi berean bueno, Europan egotea, nahiz eta jakin, Europar batasunak gaur egun, eta, bueno, e, oso, oso, mu, oso oso zaile guztien dira erriei, e, beretan erabaki ekartzen ikusten ari gara, bai, Europar Bankoak, bai, trokaik eta behir eztelako bueno, e, e, e, e, egitura imperialistak, ba, herriak nola guztien gaituzten, herri langilak nola guztien gaituzten, eta eraz, ba, presentzia izatea garantzitsua da noski, baina horren nala, beste bateko elkartasun sareak sortzea, Latino Latinoamerikan ikusi dugu, ba, nola egitura imperioa iztauiek alka bezalakoak eh, Estatutuak bat zituen, abere momentuan, edo Europarekin tratau libro-komerzio gaitituz zituztenean, gaur egun beste erabateko dinamika batuz sortzen ari Ameriketan, alba edo, edo, edo merkazurri zerakoak, bukere bizatu horra joar joan nuke ez Ezkapenetik guzte duguna da, maut eskunde ez gain, egin berdena da, herri zapaluen artean, eta herri lakmilen artean, josten hasi, biharko etorkitzunean, e, eraizkin dugun, e, Europa, Europa hori izan datin, beste kolore batekoa, beste elkartrukaketa batekoa, eta noski hori, bueno, Europa horre bat esinaren baitan, gaurregun gokikuspeetik bintzat, oso failea ikusten du beraz. Bai, e, ona da egotea, e, kontuen hartu eta, egin betekeen ekartzen ikonena, uste, uste zientzat, dela josten entzat, gaur egun uzko ba, gaskita la ba, biarko urtezuneko herrien eh, arteko europaritza. Mhm. <hazim> ba, ez da antzu eh, piskate... Bai, bai, bai. <hazim> bai, dudatanengon eta oso ondo erantzundia zu eta zure europaren inguruko asko narketa kritiko horrekin <hazim> gelditzen gara. Beste zeoz zer gehiago geitu naiz başu beintzat. Eh, sortzerutiko uket bai konbiatsa jendea, ba 31an hainbat ekimen egon digo diren arden, ba egun polita dela. Honez eta horre dia zuen inguruan urrun xamar geratu arren du azkotan, merezidu, merezidu kriomatratzuk egitea, gero ondoren eh, gozartzeko, eraz, eh, animazte uzueke horrein guruane entuten agizaten guztiok, eta eta aderu, ez da, ader, tarte ez dakik. Bale, bami, ezker diulen. Horrein ba, dut. Baina, horrein dut. Eno, eta arrakundiaga, ez? Ondo ikasi dutizen, ez? Bia, beste beste baten hitzen nabadakigu. Piskate euskal geografia ezagutzen dugula kopiura keiteko. Ba bueno, biztetetan irakasten ez digutenez gaurdungo ba kurrikulumekin eta lontzeekin harel gutxi o, ba bueno, beintzat halako gauzekin ikasiko herriz berrina, osondo. Ba, bueno, ba bukatzen ari gara ezan bezala eta basteburura begirako edo biharrerako begirako proposamenak bilatzen ari gara, beintzat ez dakit eh, mutiko guaporren aurpeki aukazu ordenadorean ez dakit zein izango den. Osteak geritzen orden. <laughs> <risa> bueno, bueno, gero eitzengo dugu programata gero Zeinekin ibiltzen zaren azken aldian Bueno, ba, zere karri dugu Bueno, ba, gaurkoan igual asiko geaia Larun bat honekin Baina, hor bueno, komentatzea Ba, ditugula jaietz berdinak Denik eta ben, pues, irungo Herriari, posta gokionez, ditugu Anakako jaiak Kontzertu bikaña, que dira bertan, ezta? Bai, luz de puta astaldeako la jortzen omen du Ez da, egit justo zukoinei Aipatu izanak, casualitatea Bueno, oie dira telonero, ake, onak guaka dira <risa> <risa> vale, vale. saltzen bezu be. <risa> ba eta horrekin batera ba, gero dugu ba, be izaten den monetzaki irun izango den ez ja bakoitzak erabaki zela landetsako jaiak landetsako jaien bigar asteburu eta bertan rap taldez duerenak ez ditugu gaube eta arrat taldez ez eskola musikko ahjungodia aurre ba, pixkat iriraakastea, bost bateran nola jo gitarrena ago, txaal aparta jo ikastaro txiki bat aurreia txikiratikia ba, musika tresnen hoain pues, ingurun pixka jakiteko oso ondo. Zer gailo do zufer? Ba, iragorri. Ni zera da ba, Nafarra beregiraz jarri naiz eta ondoko herrian gazteguna edukiko dugu, bai? berako bera gaztetxa guztiak ez banago 10 urte betetzen ditu eta eta ba, Kristoen prestatu digute eta Irundi irungo jendari ba dei berezi egin digute bertara gonbidatuz eta ani izango gara ba, egun guztia zeha. Ez dizia Maskaria izango da, electro E, eta kontzertuak irugabe, irugabe birekin eta bueno, gau pasa goizaldera, arte eta karaokea eta diei tala boldamekin eta bueno, kriston parranda izango dugu beran. bai, bueno, arka ar <laughs> bure bueno, tegik aligisa keino garraroa garraroa garraroa garraroa minutoen gauz esaten nahi da eta bueno, minuto, denbora gainean dugu eta bueno, komentatzea de, eh, bihazte buru barruen daian futbol txapelke bat izango dugu la preso islaren alde Eta bueno, orain ja haietuta irrazaionen une interesari naedo. Gure unea, nolabait. Ta bueno, Nori emango diogu aurkoan, ah. eskergantzoa. <risa> <risa> bueno, propósame un lugar y tú, osan mesala estudian gaur vos sei pertsonaje de eta bueno, jende asko dago eskergantzoa merezi duena. Eh, alde batetikan segurtasun laboralaren inguruko arduradunari emateko komendatu digute, ba, orende da gutxi okerzanago leioan beste langile bat idealelako, lan danean ari zelako eta ba, bueno, berataz jende gutxi goratu delako, ez beste batzuekin bezala. Eh, beste alde batetikan ere, ba, esan digute, gutete, ba, zergatikan ez dio semeaten gaineteri. Que se arriba eta <risa> edukizuen un patinazo de, de <risa> Bueno, 15 edo, bueno, eskapatu zitzaion pentsatzen duena Eta, ba, bueno, oren dikan atzera zuuelta aman Gero historialareak ere baditugu ez Gure bai, rankinean Homen bai, hemen, <laughs> Cristobal Kolon Konkista eta jea ba, Sebiako portutikana atera Homen zan, bo es Sebiako eh, Alkataren arabera, naizta bere Alderdikoek, nola ez? Pepekoa da Esan dioteen honek, ba, historia ba, Zerobat behar dula Gaina guztien bagiugu berri, berri diatiko dituzte li, historia liburua que tamen dikaneun urtera hori izango da esik, ebiti gaitez ententuz Bai, bai Ba, be, ikusten duzuen bezala podiuma betea dago baina zein emango dugu Ezker Gantxoa Norbaitek, erako zunek <totipen> <totipen> Kaineteri ema dugu Vega estia. pues, vega pues Ba, gure Ezker Gantxoa, kainete jaunaren zat Alpez gordo, <totipen> nunca mellor ditz Gordo, gordo Bueno, esta irase ya resoli de con una bueno, bestei gabe. ¿eh? Pues agur. Agur, agur. Es <música> Zorgizak genuen garai buru beti dura. Ogi erdori azara, Meldurin gabe haure gran. gero baren harteko, Zubi araiki dugu. Garkitu izan genuen. La ve muchita comido cenaroa Urve la nodia ta Era ta su ensueño siá Oñañata que goaré anteco So Bihoste unietik behin Gero gaita betzi punto zaztia Antxeta irratia Sortitatik betzitara Kapitalari Muga imposatuei Espekulazioari Ezker Gantsoa Eta saio horren errepika, Ostiraletan Ordubitatik aurrera